Oh, Kimaradt a szignál? Timborsó a sebezes. 06148909999 és 0636771161, ezen a két telefonszámon vagyok elérhető.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 A szágrészen el nem tűnik a baj Kicsinyes panaszodról Kicsinyas panaszodról vándor Ne beszél, És soha se félj Soha se félj Soha se félj se fél, Soha sem fél, soha sem fél, a fél. A fél. A fél. A fél.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 nagyon szerettem volna ma este ott lenni az akváriumban, és pontban nem sikerült változott a program, és annyira hiányoznak ezek a beszélgetések, tudod miért? Mert nem vihetem haza már őket. Egyszerűen otthon, ö, otthon nem, nem ildomos már annyit beszélni a kedvesemmel arról, ami történik körülöttünk. Sehol máshol meg nincs kivel, és ezt, nem is lehet. hogy érted, hogy nem ildomos? Ez mit jelent, hogy nem ildomos? Azért, mert már annyira benyomul, hogy mind a ketten hallgatunk rádiót, kinézünk az ablakon, és látunk egy hülyességet, aztán elkezdünk róla otthon beszélgetni, és akkor rájövünk, hogy egymásról és saját életünkről azon kívül is volna még miről beszélgetni. És természetesen a politika nagyon érdekes, és volna helye, de nem ebben az arányban, amilyen arányban körülve. Jó, hát két, hét, két hét múlva még lesz rámódod, és milyen munka szólított el? Hát, már szombat reggel el kellett indulnom kis Rotterdánba, és ez azt jelenti, hogy most mindjárt érek ezzel ki van zárva, hogy hazaérjek. Van, mikor a hétvégére sikerül hazaérnem, és akkor van esély a hétvégére. Így volt már erre alkalom. Az 27-én -e ugye a szavazás után. Így. Igen, a következőre úgy nézőt sikerül. Tehát Ez nem egy hét múlva, a... hanem két hét múlva. Kettő, igen. Nagyon igen, szépen köszönöm. Vigyázz úgy. magadra, köszönöm szépen, hogy hívtál. Tehát vettem egy... Szombati magyar nemzetet és egy szombati népszabát, legalábbis én azt hittem. Majd kimentem az elkére, és tapasztaltam, hogy a szombati magyar nemzet az egy pénteki. Nem átallottam visszamenni az újságárushoz, és mondtam az újságárusnak, hogy hát ez a magyar nemzet, ez pénteki, és nem szombati.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 Amire a nő úgy utána indult, tudják, mint amikor ilyen közlekedési szituáció van, és kérdezte tőle, hogy ezt mégis hogy értem. Mondtam neki, hogy én úgy értem, hogy én vettem két újságot, azt nem akartam mondani, hogy még borravalót is adtam ennyire, nem vagy kicsinyes, azt nem is kértem vissza azt a pénzt, mondom, ne haragudjon, de aki elad egy előző napi újságot, majd ő tesz nekem hányás, de hogy én mégis. Hát mondtam neki, ne haragudjon, ön nem komplet, de ezt már így kifelé menet mondtam, és itt véget ért a szituáció, és miután a Kejfejancsi, aki egyensúlyozott tájékoztatás jegyében működik, hogy mit olvastam a népszavában, sajnos nem árulhatom el önöknek, hogy mi volt a szombati magyar nemzetben, az pedig örök rejté, majd 0614890999 és nulla harminc hat Kétségek között maradtam. Nem volt neki egyáltalán szombati, vagy csak nem volt hangyobb becserélni a nem, nem volt nála egyáltalán szombati. Akkor még kellettem a hamarabb szója? Nem tudom. Fogalmam nincs. Én annyira döbbenten álltam a szituáció előtt, ugye, hogy ő egy rossz dolgot ad nekem, majd amikor visszamegyek, akkor levagyok, <síns> szerint valahogy,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 És hát én nem vagyok elnéző. Vagy nem vagyok elnézőbb, mint máskor. Uh -huh. Azt kérdezem, hogy este jössz? Nem, mert színházba kell mennem. S és amikor megveszik több, mint egy hónap ilyet, akkor még nem tudtam, hogy lesz messzire jöttem be. És mit, mit fogsz látni? A Radnóti színházban, de hogy mit, azt nem tudom, mert a titkán nem veszik meg. Ilyet van egy listája, ami mindent kell megnéznem. És ő veszi ilyet, és csak be van írva, hogy hova kell mennem este. De nem tudom, mit nézett Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen. Akkor két hét múlva. Végtelen az út utazó Vissz Hát a világ, pár orc, pár édes emlés, pár édes csók csupán siók siók Mi az állom másokon vár t t Vissza-vissza húz vissza szüntelem. So elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, ha hogy a, a füst, füst a szemem szemembe száll, de ha... de ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad, 06148909999 és 0636771161, ami eszükbe jut, ami kikívánkozik. Eljön majd egy állomás, a peronról nézem, a szem a Jó reggelt. Jó reggelt János. múlt héten egy amerikai srácsal mentem el horgászni, de úgyhogy azt sem tudtam, hogy kicsoda a interneten keresztül akart rám, és uh, mondtam, hogy persze, vagyunk horgászni, akkor találkoztam még azt sem tudtam, hogy hogy néz ki a srác, csak onnan tudtam, hogy a találkozó helyen horgász utca volt a kezébe, és uh, nagyjából egy vagyunk, nagyon jól sikerült ez a horgászat, és amiket mondott Magyarországról, így néha tényleg hajlamosak vagyunk azt hisz, hogy ez a világ legrosszabb helye, azt mondta, hogy uh,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 Kereskedel, mennyire elkereskedelmieskedtük? kettük nem tudom, hogy ez egy jó képviselépes. Jó, és de... különleg... Igen. És közben meg valami fantasztikus volt, hogy egy teljesen, totálisan ismeretlen embernek ugyanaz a hobbija, azon kívül kb. 25 ezer kilométerre távolabb éltőlünk, hogy mennyire könnyű megtalálni a hangot, és hogy milyen jó hangulatú napot töltöttem el vele. És miért kereste az ön társaságet? Uh, nagyon érdekes volt, mert ugye egy, egy fél évvel ezelőtt voltunk Olaszországban egy, egy horgászvilágbajnokságon, és én fogadtam egy, uh, egy helyi vezetőt, hogy, hogy segítsen nekünk, és őt kereste meg egy, egy amerikai ilyen horgászvezető ügyfele Magyarországon, hogy ismere valakit. És hát ez a helyi vezető csak engem ismert. És mondtam egy teljesen ilyen áttételes, nem tudta, hogy én ki vagyok, én nem tudtam, hogy ő kicsoda, tehát mint egy vakrandi. Ez egy egyszerű, egyszerű alkalom? Hát most úgy néz ki, hogy nem. Jó, de eddig, <gül> tehát, hogy... tehát itt volt Magyarországon egy hétig, de abból egy napot horgásztak csak együtt? Így van, így van. És hát ő is dolgozott. Itt Magyarországon egy, egy folyón pisztrángoztunk, egy kicsi patakon És milyen előadás? <gül> nagyon szép halakat fogott. Tehát meg én is, tehát hogy... Na, nagyon tényleg, tehát hogy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 Ö... <sze> Péntektől vasárnap vas délutánig Ausztriában voltam Ausztriában és ott van egy négy tagú csapat, aki ilyen egy-két-három évente összejön és visszaadtam a leveleket hát annyit röhögtünk azon, hogy mit írtunk egymásnak 16 éves korunkban. Hogy szerintem nekem ma egész nap fájni fog a hasam a bizomlástól. És ők nagyon megköszönték, és mondtam, hogy rakják el, mondták, hogy ők nem rakják el. És mondtam, hogy rakják el, mert én soha nem fogom olvasni. És nagyon hálásak voltak. Hálásak voltak a miért? Azért, hogy ez, ezeket elraktam. De ha egyszer nem Hátom. rakták ők el, akkor mi lett a sorsuk? De ők elrakták aztán elrakták, sőt, még egyszer végig lapozták, hogy, hogy melyik őké melyik. Ö, ennyit akartam csak mondani, hogy volt, aki hálás volt az osztálytalálkozónál, ott nagyon kevés ember, azt hiszem, talált találta a saját levelére. Jó, én, én egy történetet az, tudok is... önnek mondani erre,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 és én küldtem neki egy SMS-t, az volt benne egy köszönöm, ő visszaküldött egy szivecskét, de. De, szóval itt vége van a történetnek. 0614890999 és 0636771161. Új csodát!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 Egész. Ne sík Te nemrég találkoztam akostam kotu és Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! is, vagyok. Nagyon érdekelne...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 Én inkább éneklek neked, és ha több kell, kell vagy csihíhatunk. ma este nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lakájában. fél nyolctól a Filippoval önökkel és velem. 0614890999 és egy. Jó reggelt. Jó reggelt úr. két dolog miatt én, az egyik, hogy a rózsit hallgatunk egyfajtán, mert az utolsó infóma az róla, hogy a Görcse volt és altatásban tartják. Van valami új fejlemény? Semmi extra tudtam, a fölébreztették, és aztán a legkülönbözőbb hírek voltak, de arra gondoltam, hogy nem kellene valakinek ahhoz meghalnia, hogy azok a számok szóljanak, amelyek hozzáfüzdelmnek. Nagyon, Nagyon egyetek. A, más, a másik, amiért. Ja, nem, Bocátán, nem, feszültek, figyelek. Vége. A másik, amiért hívtam, ez a is sport, igen. Ugye a súlyot azonai hatájal kirúgták szúlyos fegyelemszegés miatt. Erről lehet valamit tudni? Mert Igen, én beszéltem no veled de az nem volt publikus. Oké. Okay. Köszönöm, ez lett volna a kettő. Köszönöm. Igen. Viszont hallásra. A szúlyó a acsi hallgató. Ha most hallgat bennüket, ha akar betelefonál, én nem hívom föl. Katona Klári. Gartner Évával volt egy Mint a Filmeken című sorom. Mint az igazi. 0614890999 hat és nulla hat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 Gézenak tenne volt a születésnapja. Vagy tegnap előtt. 0614890999 és 0 Fonálna olyan, aki életében ezt most hallja először?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 Ki az, aki ezt most hallja először? A munkás két karjában hordja a vagyonát. Jó reggert! Jó, reggert. Jó reggert, Kívánok elnézést! Én nem először hallom, de a koncerten 74 be igen, ezt mindig eljátszották. <gül> Igen. Jó reggelt! Ki az, ez, aki ezt most hallja először? Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! De jó reggelt. Én most hallom előtt. És mi Jó. Van be. Jó reggelt. Jó reggelt. Én sem vagyok már nagyon fiatal, és én is eléggé figyeltem a Damiennek a munkásságát. És, is, és nekem is teljesen új. És hogy tetszik? Um. Kérdezi aki ezt most hallja először? Ez a munkadal. Jó reggelt! Jó reggat. Én hallottam a koncertem, legyen, ahol fellépett, de itt először. Ki az, aki a munkadalt, a munkadalát most hallja először? Jó reggelt! Jó reggat. Először hallom és nagyon tetszik! Aki? Okay. Én csak abban gondolok bele, hogy ismerem a devin de még a munkadalát nem hallottam, hogy milyen hatást gyakorolna rám, de itt véget ér a történet, mert ismerem, így aztán nem tudok rá válaszolni. Hmm. Jó Szép jöreget kívánok! Én is most hallom először. Sőt, itt még azt sem tudom, hogy ki az előadó, mert most ültem vissza az autóba. Devin-Ferenc és ez a Bergendi. <gül> 1973.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 a koncertteletet számol egy hányszor hogy hányszor.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 Ő Peti áll a ház előtt, Melyik útra lép? Ez itt most a tét. Gomoly most a tét. Nem minden stimmel elnézést. Peti áll a ház előtt, Szíve jobbra húzza őt. Valra van guszt, az iskola. Eszes súgja, menj oda. Te nehéz az iskolatásba, táska, Ilyen szép napos télelőtt. Peti áll a válaszra várva, Hát ha lesz, ki megszánja őt. Szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány, lány után, után mi lesz Ez után. Után. nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt és elindult fürgén a lába valagott a kislány mögött. Ez mint valami loloka és bolka, vagy nem tudom milyen rajzfilm, így zeneileg mintha az embert visszarángatnák, de nem feltétlen akarata ellenére néhány évtizeddel. Ó, de szörnyű pillanat, rászedettet jól magad, épp ott állnak őt, az iskola előtt. Ez a nap már tönkrement, a kislány iskolába ment, Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már az iskola, táska. lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megválja őt. Könnyebb már az iskola, táska. lehet szép délelőtt. Együtt járnak most iskolába, és Betty mindig megvárja őt. Nulahat egy és egy.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 Jó reggelt kívánok, még a munkadalhoz akarom mondani, hogy tökéletesen működött, mint építőtábori ébresztő, azokon az undorító falikutyákon kutyákon, igen. Borzasztó volt. Igen, igen, igen. Jó reggelt! Jó még a munka, az annyit, hogy számomra ez még az a tökéletes bergendi hangzás, fúvósok, minden, szerintem zseniális volt. Köszönöm szépen! Jó reggelt! jó reggelt, üdvözlöm! Még egy kis nosztalkia, én számtalan koncerten voltam életemben, de életem első koncertje egy bergendi koncert volt a az egyetemen. Sőt, anyám első bakkeris lemeze a Bergendi Fagypöztpörött, miénk a világ lemeze volt. Jó rég volt már. Jó reggelt! 061 és 0636 fura volt látni ott a Facebookon anyámik volt lakását mint kiadó lakást 061-489-0999 és 0636-771161 egy mély a inkább más Inkább figyelnél Mindig harcolni szeretnél. szeretnél Vett a csárkát a kezedbe Földbe vágj bele, ne fejj be Használd néha hétvége volt Azt gondolom, hogy szombaton megnyerte a Siófok az elfkupát vasárnap rátettek a győgelyeket lapászta, megnyerték a BL, meg szombaton egy kicsit szomorú voltam, hogy kirúgták a szújót. Igen, hát ami a siófokat illeti, abban tudom, hogy egy magyar nem játszott. Pontosan így van, de... De! El, van, mint a ményország. Míg a kergeted. Máshol halnak az emberek. Nekem a diós győrmecs maradt meg azzal a sípszóval. Jó reggat! Haló! Jó, Jó reggat! kívánok! Érdeklődni szeretnék már olyan sokszor említette, hogy hétvégeken Komáromban jár le, hogy ha esetleg publikus lenne, hogy.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 Jó reggelt. Még a norvég történet analógiájára egy kicsit hasonló, hogy én egy müncheni bölcsődében dolgozom, és volt mellettünk egy építkezés, és egyik délután, mikor kijöttem, Delusa john volt hangos az utca, de ennek az az egyszerű oka volt, hogy magyarok dolgoztak az építkezésen, de akkor is fura érzés volt. Itt nem volt ilyen stavangerben. És a vége megszól a nagyharang. Egy telefon még belefér. Két rövidebb. 0614890999 099 és 03062, egy hat egy. Hú, hú, nagy harang! hú, a hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, Ki. Igen. még annyifogy hogy jó volt az időzítés pont a kristiánom raktam ki az iskolánál amikor megszólalt a pepé <gül> köszönöm szépen, jó, szívesen rekomi reklám következik ne felejtsék a civil rádió is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 Írek következnek itt, a CIVI Rádióban. Írek az országból és a világból üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nagy szemben találkoztak még egyszer az EU tagállamok állam és kormányfői az EP választás előtt. A legnagyobb hír a találkozóról az volt, hogy Donald Tusk az Európai egy gyakorlatilag elutasította a rendszert, amelyben az Európai Bizottság elnökét automatikusan az alapján választják ki, hogy melyik frakció szerzi a legtöbb mandátumot. Tusk megerősítette az EP választás eredményét, mindenképpen figyelembe veszik majd a tagországok vezetői, amikor döntést hoznak. A vezető pozíció kiválasztásáról döntő találkozót ugyanis mindössze két nappal a választás lezárulta utára, május 28-ára hívta össze. Majdnem minden ország elfogadta azt a megállapodást, ami korlátozza, hogy a szegényebb országokba szállítsák a nehezen lebomló műanyag szemetet, jelentette be az ENSZ. Az Egyesült Államok viszont nem írta alá, pedig az USA az egyik legnagyobb kibocsátó. Mostantól fogva a szemét szállító országoknak a célország kormányával is meg kell állapodni a szállításról. Eddig ugyanis csak magáncégekkel kötöttek szerződést, ez alapján terítették a szemetet. Ennek következtében pedig vannak olyan falvak Indonéziában, Tájföldön és Malájziában, amelyek az elmúlt években gyakorlatilag szemétteleppé változtak. Kína tavaly novemberben jelentette, hogy nem vesz át több hulladékot a fejlett világból. Az egyiptomi óbirodalom korából származó, csak nem 4500 éves temetőt fedeztek fel a gízai piramisok közelében, közölte a régészeti minisztérium. Több festett fakoporsót és mészkőszobrokat találtak, a gízai fensík délkeleti keleti részén található ásatáson, olvasható a tárca közleményében. A legrégebbi egy mészkő családi sír az ötödik dinasztia korából, körülbelül időszámításunk előttről 2500-ból származik. Az AFP francia hírügynökség fotósa temetkezési helységben feliratokat, festett fából készült szarkofágokat, állatokat és embereket ábrázoló szobrokat látott. 061-48909999-0637-1161 Ma, este fél nyolctól nagy messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Bakácssal, Filipovval, önökkel és velem fél nyolctól a belépés díjtalam. Nem semmivel, mert azt most nem szabad, Fett mutató az órán Még a is lelassulhat délután, hétfő délután. Hát még nincsen hálós hétfő délután, most még csak 8 óra 6 percen. Nulla hat egy, 4890 999 06 bármilyen témában. Az álmos, várott, álmos álmos Igen. Jó reggelt, Jala úr. Egy pár szó szeretnénk csak ahhoz hozzászólni az újságvásárlásához. Igen.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 az ígényet a világán semmire nem jött rá, de én ettől függetlenül nagyon le lettem baszarintva, hogy nem hoztam vissza hamarabb. Álmos a sok-sok ember, hármar szik és egy kicsi. felébred még, felébredt már, jövő vasárnapig, hát találkozunk! 06148909999 és 0636771161. De I'm a shepherd in the dark. I'm a shepherd in the dark. Vajon a ler, hogy van? Az sem érdekes nekem. Gyere szállj velem. Gyere szállj velem. Gyere szállj velem. velem. Mutatok önöknek egy egészen furcsa bergendit, már ami a szövegét tekinti. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Bereszke Csaba vagyok! Sziasztok! jó este? Igyekszem. Igen. Igen. Hogy nem hallgattam elejétől a műsort, hogy mi van, de mi innen? Semmi felébredt, és nem tudjuk, hogy pontosan mi van vele, de pont azt mondtam egy hallgatónak, hogy nem kell hozva valakinek meghalni, ahogy itt az ő számai szóljanak. Hát sőt. Hát, Erről van szó. Jól van, oké, okay, csak nem, nem tudtam, hogy mi volt. Jó van. Ennyi. Nincs temetve, sőt. Ezt nem így akartam, de így sikerült elnézést. Ez a maga nemében... Tényleg egy másik világ. végig nulla és egy Nekem ez az első, inkább az utolsó hétfőm, mint nem fér. Fényfekent házassadok, 25 érősök, és reggel reggelóta időletesen görcsel gyomló, hogy van valami jó tanácsa erre? Lemaradtam a mondata elejéről, így aztán semmilyen vonatkozásban nem tudnék. Ja, tán... bocsánat. Ez az utolsó De nap, ahogy... amiben? Hát utoljára vagyok hajadon férfi, ez az utolsó hétfő reggelem. És én péntektől, péntektől megházasodok, 25 évesek, és reggel óta olyan görcsbe vagyok, pedig nem erre számítottam. Mi, mi, Milyenkor a teendő? Hát, hogy mi a teendőről fogalmam nincs, de miért van görcsben a gyomra? Hát, ha tudnám, akkor nem hívtam volna fel, fiam. És valójában ezt a fialaurazást, ezt hagyjuk abba, azt el nekem, hogy most valójában arról beszélünk, hogy el van bizonytalan Nem, abszolút nem, fogalmam sincs, hogy miről van szó. Én vagyok az egyik legboldogabb ember. Jó, csak az a helyzet, hogy görcs nem szokott az ember gyomrába állni az örömtől.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 Én nekem egyetlen egy dolog jut az eszembe erről, ezt múltkor elsütöttem ott a civil a pályánban, de adáson kívül, és sose fogom elfelejteni, egyszer a hajdu Péter elhívott engem valami élő lebonyolítású frizbire, ez akkor még úgy volt, hogy én fogok valami TV kettős műsorban szerepelni, de ez nem a sztárok a fejükre estek volt valami más, és akkor mondták nekem, hogy én kifogok menni a színpadra, és el fogok dobni egy frizbet. És mondtam, hogy ez dolog, Én nem fogok kimenni a színpadra, és nem fogok kidobni egy majd amikor eljött az a bizonyos pillanat, amikor én mondtam, hogy nem fogok kimenni,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 Hát ez nem volt egy felemelő történet. Nem, nem, nem, a történet az arról szólt, hogy nem kell annyit gondolkodni. Az összes többi az nem tartozik ide. Jó, hallgass a sem mondtam, ez sem mondtam. Az a Roxette és a Fidesz. Tehát közhelyektől mentesíteném magamat egy ilyen szituációban. a szónak már... A más hely való. inkább szólj, énekel, mit akarsz. Nekem fáj, hogyha látok, elmondanál, de férsz, hogy ki nevet a félvilág. Ezért kell, akit hívtál, egy jó konád. Semmilyen vonatkozásban nem szerettem volna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 Erről pedig az az eszembe, hogy szombaton megismerkedtem a komáromi masször feleségével, akiről addig csak hallottam, majd vasárnap találkoztam a masszörrel, és gyakorlatilag kettejük révén összeadtam egy olyan élettörténetet, amit addig azért sem adhattam össze, mert addig csak Eri Jánossal beszélgettem, és szombaton megismerkedtem R.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 a legnagyobb élményük. Az embernek semmi más dolga, mint csak feküdni, és, és közben a masször meséli az, a történeteit, néha hozzá, teszek én is valamit, de ő nem Komáromi, hanem fűzfői, de Budapesten masszíroz, és, és fantasztikus. Néha még masszírozni is elfelejt, annyira belejön a beszélgetés. Jó, az szóval. nem jó, az nem jó. Én megismerkedtem egy Masszőrrel, aki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 Értem, <Sz> értem. Na jó, na jó. Viszont találsa! Kis koromban, ha jól tudom, oh, oh, oh, oh, oh. nem jött ki hang a torkomom, tapítottam oh, oh, oh, oh, oh. az énekórát, I és nyisd egy négy 9 99 és 06 egy, hat 6 Nem egy egy leszel vagy nem Ma este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 Ilyen interaktív pszichodráma. De ha együtt élek, ez Ma egész nap, 2019. május 13-a hétfő lesz, de 8 perc, soha többet nem fog múlni. 4-9. 0614890999 és 063677161. 061 egy, és nulla Képesen fél kilenc lesz, és akkor felhívom Kristóf Krisztiánt, és utána már nem biztos, hogy visszatérek a zenei összeállításomhoz. hogy felajánlom a telefonálás lehetőségét holnap. El Simon László, Karácsony Gergely számít az önök figyelmére. Nemes Gábor még Amerikában van, ő a jövő héten lesz először. Aztán még egy hét, és... A június harmadikai héten, hétfőn nem is lesz élő lebonyolítású Kejfej Jancsik kedden Szerdán és Csütörtökön pedig már semmi olyan elem nem emlékeztet a korábbi Kejfej Jancsikra, amelyhez amelyekhez hozzászokhattak az első négy, illetve öt hónap folyamán.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 061 48 és 0 7 7 1 1 1. Ha nem telefonálnak, akkor nagyjából még két és fél percig tart ez az összeállítás, amely reggel hét óra után vette kezdetét egy olyan napon, amikor kimaradt a szignál. Jó Jö Jöreget. Nem tudom, hogy közlekedés lehet? Miért ne A A hát számomra érezetlen okból elkezdték felújítani az m 0 a betonból készült szakaszást is ott az m után, és úgy van megcsinálva, hogy a jobboldali pályaszakasz, azt ketté választják, és a jobboldali részen ott mehetnek a teherautó, a teremben jövő oldalra. Csak az viszont nem táblálták ki ezek az értelmesek, hogy aki a baloldali részen marad, az két autó, két elullás lehajtót is ki kell, hogy hagyjon. Tehát nem tud kimenni gyárnása és vecsésnése, legközelebb az autó utat, csak a Férje gyors volt Igen, máshol is van igen. De igen. Hát legalább tábláznák ki, mert nekem le kellett volna menni igen. előtte, most megyek egy ilyen nagy jó Igen, Részvétem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Cseke Zsolt vagyok! Jó reggelt, Cseke Zsolt vagyok, 80 éves. Évek óta hallgatom a műsorát, és fantasztikus eh, elismerésem a beszédkészsége Köszönöm szépen! <gül> Nagyon szívesen pedig időnként csak a Friederikus tudom idézni, hogy nem kenyerem a szó. Jó reggelt! Jó reggelt, haj, már vagyok. Mi van? Mi a baj? Azt szeretném mondani, hát ilyen hörgő van, de azt szeretném mondani, hogy olyan, mintha visszamentem volna az időbe, olyan ez a mai műsor. Igen, hát igen, a Bétózot felköszöntöttem talán egy hete a születésnapján, és úgy tűnik, hogy ezért nagyon ritkán jár azon az oldalon, ahol felköszöntöttem, mert sokakat másokat, és engem is akkor hívott vissza, illetve hagyott üzenetet, hogy köszöni szépen.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 A már szóba került a felül egy gyorsforgalmi, csak hogy érdekességkép, a nagy darab vasút visszakerült a helyére. Az Azt hiszem, hogy nem ugyanaz, vagy ugyanaz, most látni fogom De, rövidesen. Igen, most én ahogy elnéztem itt, létezett a az, az kicsit. Micsoda van Jó, meg Tehát fogom nézni, mindenben... ebben nem vagyok biztos. Közelsem jó reggelt. Jó reggelt, jó vagyok, nagyon hamar nosztalgikus hangulatba kerültem.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 nem az a célja, hogy a másikat boldoggá tegye, akkor ne házasodjon meg. Köszönöm, Köszönöm hogy veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy egy vadidegennek adjon tanácsot, de tényleg? Ahogy ezt kalocsán mondták, azért a kopasz bátorságát ennek az embernek. Jó reggelt. Jó is csak annyit tűznék hozzá ez a műsorhoz, hogy 73-as év, vagy 15 éves voltam, aztán kaptam édesanyámtól egy Philip kazettásmagnót, és kaptam hozzá ilyen eh, kazettákat, ugyanezek a dalok voltak rajta, aztán mentem Nagyvárad főccelján, nagy vagányan, 15 évesen, aztán csak buktak rám a lányok. Nagyon jó visszagondolni ezekre a dalokra. A dalokra? Ez aztán. Hogy mi van, hogy tessék, unca, um unca, um unca, um 061 489 099 -9 és 06 -1 -1 Senki többet? 65. Hát az meg mindennek a teteje, hogy amikor a hompolával Dániában voltunk, ott volt egy csatorna, ahol semmi más nem mutattak este egy gyerekeknek, mint alvó felnőteket és alvó gyerekeket.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 de azt, nem mondjad, hogy a, de, de azt nem akar nekem megmagyarázni, hogy a cirkusz nem veszélyes üzem. a szónak abban az értelmében, hogy jogilag nem veszélyes üzem, de egyébként egy veszélyes üzem de facto. Igen, de mondjuk ez, ez sportban is. Oké, okay, rendben van. Az emberre rászakadhat el, egy erkély az utcán is. Igen, vagy hogyha mondjuk elmegyek és nézek, nézek egy szertornást, a szertornást is ugye felre tud esni, vagy, a, vagy nem tudom, a form formegyes pilóta is ugye ki tud szállni a kanyarban. Ritkán történik nagyon nagy baj, előfordulhat a cirkusz, az hasonló. Ugye neked nagyon egyszerű helyzeted van, mert te a szó fizikai értelmébe beleszülettél. Én ezt megszoktam. Tehát amikor édesanyám felmászott a 10 méter magas rúdra, és a 10 méter magas rúd tetején felnállt,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 én kívülről néztem. Értem, de én de a nézőtérről, vagy a függöny mögül, a zenekarból, Ö... honnan? Mikor honnan? Voltam, amikor nagyon kicsi voltam a nézőtérről, amikor már, már tinédzser voltam, akkor a befutóban, mert én töröltem végig a, a perzset, ezt a bizonyos rudat, hogy a száraz legyen, hogy, hogy anyukám fel tudjon kényelmesen mászni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 N nem tudom megindulni. De látod, milyen érdekes egyedik, a magyar nyelv. Mert ugye azt mondod, hogy cirkuszoltak, a cirkuszoltak az egészen más jelent magyarul, mint amiről te beszélsz. A cirkuszoltak az azt jelenti hogy, hogy vesz... ezt, ér... ezt én értem, de a cirkuszoltak az szó hagyományos értelmében az veszekedést jelent. Az hangos veszekedést jelent, miközben a cirkuszolás a te esetedben egészen mást akart jelenteni. Milyen Portosan. szép a magyar nyelv. Portosan, Mennyit jelent. cirkuszolnak a cirkuszosok? Ö... Nagyon keveset. A cirkuszosok igazság szerint abban a, a szempontból nem cirkuszolnak, hanem egy szakma, tehát ők nagyon, ők, ők nagyon komolyan veszik. E és ezt tényleg csak teljes szívvel lehet csinálni, hiszen egy, egy nagyon nagy elhivatottságot ugyanakkor e e Ugyankor mi találkozunk, akkor szóba került az, hogy, ez, hogy adnak függvényeképpen, hogy ki melyik részét műveli a cirkusnak.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 én az egyik legszabadabb cirkusz artista vagyok, már ami a rádiózást illeti, de ez időnként együtt jár azzal, hogy a technikai körülményekre majd még kitérünk. Azok nem tökéletesek. Arra kérem a hallgatóimat, akik tapasztalnak bármilyen adó kiesést, mármint hogy a műsort nem lehet folyamatába hallgatni, azok a szabadon lévő vonalon hívjanak fel. Jó reggelt!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 Természetesen. Rendben van, velem óvattal kell bárni, mert lehet, hogy holnap ugyanezt fogom mondani a holnap utána a kapcsolatban. Nincs Köszönöm szépen, Jó, az érdeklődésem várom, szépen. megvan. Um, nem nagyon szoktam fölvenni a telefont olyan amikor valakivel beszélgetek. most megtettem. Ráadásul ilyenkor a Honpola mindig szokott küldeni nekem valamilyen e, értesítést, de most nem küldött. Jó reggelt.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 Valamit csinálni kéne, azt tehát szólni kéne annak, aki illetékes. Hallasz? Megint kimaradások annak élvezhetetlen, úgyhogy én abba hagyom, úgyhogy valamit csinálni kéne. Jó? Köszönöm! Jó reggel. Jó reggelt! Csak azt akartam mondani, hogy helsinki jelentkezem. Totális, is jól lehetett hallani mindent, ugye én nagyon sajnáltam, hogy vége lett, de hát ez van. Azért abba gondoljon bele, hogy én ebben élem az életemet nagyjából az elmúlt húsz évben. Hát igen, rossz lehet. Az, hogy rossz lehet, fogadom. az egy nagyon enyhe kifejezés. Igen, igen, valószínűleg igen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 Jó reggelt! Jó reggelt! Nem akarom félrevezetni a műszaki kollégákat, de én néhány percre ültem be a kocsiba, amikor a beszélgetés zajlott, akkor amit percenként volt néhány másodperces kihagyás. Amint lerakta a telefont, amint vége volt, azóta nincs kihagyás. Nem, egyrészt nincs összefüggés, másrészt lapogám azt mondta annak idején, sajnos az egészségügyi dolgokra vonatkozott, hogy ilyenek nincsenek véletlenül. Akkor már sokkal inkább a rádióval forduljon elő, mint önnel, a hozzátartozóival, vagy ugyanez velem is az én hozzátartozóimmal. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát voltak a megszakadások, de mióta azt mondta, hogy befejezi, Azóta nem szakad meg, mondom, hívom, hogy, hogy... Értem, de, de és... azt értsen meg, hogy ez nincs összefüggésben, tehát ez...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 Öreget. Ahhoz képest teltházas Budapest park lesz pénteken a halott pénzben, és hetek óta nincs ez. ez nincs összefüggésben, mert attól még, tehát hogy mondjam, vannak olyan előadók, akik tényleg a zeneiségükről nem ismertsenek és mégis hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek, ahhoz képest, hogy Beethoven nagyobb zeneszerző volt náluk. Tehát most ebbe az, ebbe az utcába talán mélyebben ne hatoljunk be.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 9 óra az Aján időpont, amíg még itt elvileg maradhatok, az még akárhogy is nézzük, 6 perc, ez nagyon sok, úgyhogy 6 percet biztos, hogy nem fogok itt végig hallgatni. 061 489, 0999 és 063677 először. nulla hat egy és nulla hat hét hét egy egy hat egy másodszor. 061-489-0999 és 0636771161. Senki többet? Laci magunkat! Ajánjuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.